Темні шляхи. Джезаль, оточений своїми лицарями, пробіг крізь високу арку до палацевих садів. Верховний суддя Морові, як не дивно, спромігся не відстати від них під час біганини агріонтом, але цей старий, здавалося, майже не засапався. «Замкніть ворота!» – проривів він. «Ворота!» Величезні двері зачинили і повісили на них із середини дві балки завтовшки з корабельні щогли. Джезаль дозволив собі дихати трохи вільніше. У вазі цих варіт, у висоті й товщині стін палацового комплексу, у чималій армії гарно вишкалених людей у добрих обладунках, які його захищали, було щось заспокійливе. Моровіо лагідно поклав руку Джезалеві на плече і повів його брукованою стежкою до найближчих дверей палацу. "Ваша величність, треба знайти найбезпечніше місце з усіх можливих!» Джезаль відмахнувся від нього. «Ви волієте замкнути мене у спальні? Чи мені сховатися в льоху? Я залишуся тут і кориватиму обороною!» І з того боку стіни долинув протяжний крик, від якого кров стигла в жилах, і розійшовся луною в голих садах. Цей крик неначе пробив у джизалові дірку, із якої швидко витекла вся його впевненість. Ворота злегка заторохтіли, обмогутні балки і думка про те, щоб сховатися в льоху, напрочуд швидко почала здаватися привабливою. «Стрій!» Гаркнув пронизливий голос Горста. «До короля!» Довкола Джизеля вмить зібралася стіна із бійців у важких обладунках із оголеними мечами і піднятими щитами. Інші поставали на коліна попереду, витягаючи із сагайдаків стріли і повертаючи ручки на важких арбалетах. Усі вп'ялися поглядами в могутні подвійні двері. Ті знову злегка заторохтіли і трохи захиталися. «Унизу!» Гукнув хтось зі стіну горі. «Унизу!» Пролунав крик, і з злетів чоловік в обладунках, а тоді гучно врізався в землю. Його тіло задрижало, а тоді обм'якло. «Як?» – пробулькотів хтось. Зі стін зіскочила біла постать, граційно перевернулася в повітрі і гупнула на стежку перед ними. Підвелася. То був темношкірий чоловік, обраний у біло-золоті обладунки із гладенькими, як у хлопчиська обличчям. В одній руці він тримав спис із темного дерева, з довгим вигнутим наконечником. Джезаль витрішився на нового пробулого, а той беземоційно поглянув на нього. У тих чорних очах щось було. чи радше чогось бракувало. Джезаль знав, що це не людина. Це пожирач. Порушник другого закону. Один зі ста слів Калула, що прийшов розквитатися за давні події з першим з поміж маєв. Вочевидь, і доволі несправедливо, за ці події в тому числі мав розплачуватися і джезаль. Пожирач підняв одну руку, неначе у благословенні. «Нехай Бог пустить нас усіх на небеса!» «Стріляй!» – вироснув Горст. Затрухтіли й заляскали арбалети, кілька стріл відскочило від обладунків пожирача, а ще кілька врізались у плоть, одна під нагрудником, друга у плече. Якась ще стріла влучила йому просто в обличчя. І пера тепер стичали просто під оком. Будь-яка людина мала б повалитися перед ними мертва. Пожирач вже вискочив уперед, вражаючи своєю швидкістю. Один із лицарів підняв арбалет у млявій спробі захиститися. Спис розрізав його надвоє і чисто розітнув лицаря навпіл на рівні живота, тоді з лунким ударом урубався в іншого чоловіка так, що той полетів і врізався в дерево за десять кроків від них. Літали частки пом'ятої броні і тріски. Перший лицар видав якийсь дивний свист, тим часом як його верхня половина повалилася на дорогу, бризкавши його тетерялих товаришів кров'ю. Джезаля відштовхнули назад, і він не бачив нічого, крім миготіння руху між охоронцями. Він чув крики та стогони, ударив металу об метал, бачив, як виблискували мечі, як розлітаються бризки крові. Злетіло в повітря тіло в обладунку, що тіліпалося наче чаганчер'яна лялька, і врізалась у стіну по той бік садів. Охоронці розімкнулися. Пожирач, який тепер був оточений, описував списом сліпучі кола. Одного разу спис врізався бійцеве у плече, і той із криком упав на землю. Держак списа зламався від сили удару, а його наконечник закрутився і полетів в вістряму землю. Ззаду примчав лицар і прохромив пожирачеві спину. Лискуче вістряли барди, плавно і без краплі крові вийшло із білої броні у нього на грудях. Інший лицар відтяв йому руку сокирою, і на нього з куски посипався порох. Пожерач завирищав і вдарив лицаря у груди в тильним боком долоні, так що в чоловіка зламався нагрудник, а сам він, випустивши із себе повітря, повалився на землю. Біля обладунки звищанням розсітнув меч, здійнявши хмару пилу наче вибиту з келама. Джезаль у дивився на пожерача, який кинувся на нього. Горст відштовхнув його і загарчавши крутнув своїм довгим клинком, щоб із м'язистим чваканням угородити його пожерачеве в шию. Той мовчки забився його голова повисла на клапті хряща, з його широких гран посипався бурий порох. Пожирач ухопився за горста вцілілою рукою, і той похитнувся з перекошеним від боля обличчям. Впав на коліна, а пожирач і далі викручував йому руку. «Ось тобі небеса, паскудо!» Джизайлова шпага перетяла останній клапот шиї пожирача, і його голова впала на траву. Пожирач відпустив горста, і той схопився за понівеченого передпліччя. На його важкому обладунку залишилася вмятина у формі пожирачевої долоні. Без голови тіло мляво повалилося на землю. «Проклята істота!» Джезаль ступив один крок і копнув голову пожирача так, що вона покотилася садом, а тоді подивився, як вона підскакує і викочується у клумбу, залишаючи в траві слід із пороху. Над тілом стояло троє чоловіків. Їхнє важке дихання відбивалося луною від стінок шоломів, а мечі заблищали на сонці, коли вони заходилися рубати тіло на шматки. Його пальці досі смикалися. «Вони створені з пороху!» – прошепотів хтось. Моров'я насупився на рештки. «Деякі так. У деяких тече кров. Усі вони різні. Нам треба повернутися до палацу!» – крикнув він, побігши садами. «Їх буде ще більше!» «Більше?» Дванадцятеро лицарів тіла лежали мертві. Порахувавши їхні трупи, зламані і закривавлені пом'яті й і побиті, Джизаль ковтнув. Найкращі люди, яких міг запропонувати Союз, були розкидані по палацових садах, наче купи брухту серед бурдого листя. «Більше? Але як ми?» Ворота здригнулися. Джизаль різко повернув голову до них. Сліпа бойова відвага швидко вщухла а на зміну і не забарився нудотний панічний жах. «Сюди!» Проривів маровія, притримуючи відчинені двері і відчайдушно вимахуючи рукою. Інших варіантів не було. Джизаль помчав до нього, за три кроки зачепився одним позолоченим чоботом за другий і боляче гепнувся до лілиць. Позаду затріщали, зламалися, завищали дерево і метал. Джизаль сяк-так перекинувся на спину і побачив, як ворота розтрощили, зійнявши хмару тирси. Полетіли в повітря зламані дошки, повилітали з гнізд погнуті цвехи, на газони м'яко опустилися тріски. Воотвір воріт невимушено пройшла жінка. Довкола її високого худого тіла досі злегка мерехтіло повітря. Бліда жінка з довгим золотим волоссям. Поряд із нею йшла ще одна, достата така сама, тільки лівий бік її тіла з голови де п'ят був забризканий червоною кров'ю. Двоє жінок із щасливими усмішками на прекрасних бездоганних однакових обличчях. Одна з них ударила по голові лицаря Герольда, що кинувся до них, зірвала з його розтрощеного черепа крилатий шолом і підкинула його в повітря. Той закрутився в польоті. Друга перевела чорні порожні очі на Джезалі. Він на підвівся і побіг, захрипівши від страху, прослизнув у двері повзмаровію та опинився в тісному коридорі з обох боків заставленому стародавньою зброєю та обладонками. За ними туди вбігли горст і кілька лицарів тіла. У них за плечима тривав нерівний бій у садах. Якийсь чоловік підняв арбалет, але тоді вибухнув кривавим дощем. Труп в обладунках врізався в одного з лицарів, що й не той розвернувся, щоб побігти, і лицар полетів у бік, у вікно, а з його руки випав меч. Іще один побіг до них, розмахаючи руками, і повалився за кілька кроків, забившись на землі. Від з'єднань його обладунків вирвалося полум'я. «Допоможіть!» – голосив хтось. «Допоможіть! Допоможіть!» Горст захряснув двері здоровою рукою, а один із його товаришів опустив товстий засов на скоби. Вони зірвали зі стін стару держакову зброю, до одного з держаків був прикріплений подертий бойовий прапор, і почали просувати її у двері. Адже заль уже заткував. Холодний пітло скотав йому шкіру під обладунками, а він міцно тримався за руків'я шпаги, радше заради спокою, ніж для оборони. Разом із ним позадкував його несподівано зменшений почет, горст, маровія та ще якихось п'ятеро людей. Їхнє важке нажахане дихання відлунювало в тьмяному коридорі, поки всі вони пильно дивилися на двері. «Їх не стримали останні ворота», – прожепотів Джезаль. «Чому ж їх мають стримати ці двері?» Відповіді не було. «Не втрачайте голову, панове», – сказав Глокта. «Двері, будь ласка». Гладкий найманець заходився рубати сокирою парадну браму університету. Полетіли тріски. Від першого удару брама захиталася, від другого задрижала, а від третього розчахнулася. За неї прослизнув одного кийкарлик, тримаючи в кожній руці по ножу, а відразу за ним коска з оголеним мечем. «Чисто!» – долинув його голос із протяжним штирійським акцентом. «Хоч і затхло!» «Чудово!» – глокта поглянув на арді. Можливо, вам краще триматися ззаду. Дівчина знесилено кивнула. Я думала те саме. Він із болем накульгуючи переступив поріг, а за ним у двері висипали найманці в чорному. Останній із них тягнув нехатя Гойла за перев'язані зап'ястки. І знов я йду тими самими шляхами, якими ходив, коли так багато місяців тому вперше відвідав цю кубку пилюки. Ще до голосування. Навіть додагозки. Як же це чудово повернутися? Вздовж темного коридору повзбрудні портрети забутих адептів. Замучені мостини стогнали під чобітьми найманців. глок та вибрів у простору і дальню. По напівтемній залі розсіявся паноптиком практиків, як і тоді, коли він завітав сюди минулого разу. Двоє однакових чоловіків із Сулджуку з вигнутими мечами. Високий худий чолов'яга, смагляві чоловіки із сокирами, здоровезний північанин із розбитим обличчям. А також багато інших. Загалом їх було не менше двадцятьох. Цікаво знати. Вони весь цей час сиділи тут і просто лякали одне одного лиховісним виглядом. Вітарі вже підвелася зі стільця. Я ж начебто сказала тобі не лізти сюди, Каліко. Я старався. «Дійсно старався, та не міг викинути з голови спогад про твою усмішку О, «Хо-хо! Шайло!» Коска вибрів із коридору, однією рукою покручуючи навощення кінчики вусів, а в другій тримаючи оголений меч. «Коско, ти що, не мирущий?» Вітарій випустила з руки христоподібний ніж на довгому ланцюгу, і він грюкнув по мостинах. «Здається, сьогодні день чоловіків, яких я сподівалася більше ніколи не побачити». Її практики розійшлися довкола неї, витягаючи з піхо в мечі і беручи зі столу сокири булави і списи. До зали притупили найманці також із зброєю напоготові. Локта прокашлявся. Гадаю, всім зацікавленим особам пішло б на користь, якби ми змогли обговорити усе як цивілізовані. А ви бачите когось тут цивілізованого? <гадаю> буркнула Вітарі. Слушно. Один практик стрибнув на стіл так, аж на ньому підскочило столове приладдя. Однорукий найманець помихав у повітрі своїм гаком, дві важкоозброєні групи поволі сунули одна на одну. Було дуже схоже на те, що коска та його наймити візьмуться відробляти свої гроші. Насмілюся сказати, що вийде веселе бійня, та її результат, на жаль, передбачити важко. Загалом я волів би зараз не ризикувати. Бідні твої діти. Не пощастило їм щодо довкола жодної цивілізованої людини. Вітарі люто зсунула жовто-гарячі брови до купи. Бо недалеко. О, боюся, це не так. Двоє дівчаток і хлопчик із прекрасним вогнено-рудим волоссям до стоту, як у матері. Крізь які ворота вони пройдуть? Гурки прийшли з-за Отже, їх зупинили на східних воротах і взяли під варту. Глокта випнув нижню губу. З метою захисту. Зараз дітям небезпечно вештатися вулицями, сама знаєш. Хоча на ній була маска, Глокта бачив, що вітарі не ажахана. Коли? – спитала вона крізь зуби. Коли б, люблячи мати, відправила своїх дітей до безпечного місця? Звісно, того ж дня, коли прийшли горки, ти це знаєш. Судячи з того, як вона вирішила очі, він вгадав. А тепер крутнути клинок у рані. Але не хвилюйся, вони в безпеці. Практик Северарт їм за няньку. Та якщо я не повернуся, ви не заподієте їм шкоди. Та що ж сьогодні з усіма таке? Думаєш, є межі, яких я не переступлю? Чи люди, яким я не заподію шкоди? Глокта продемонстрував найугідніший усміх, на яких був здатен. Діти! Надія, перспективи, ціле щасливе життя попереду. «Та я зневажаю цих малих гадів!» Він стинув перекошеними плечима. «Однак, можливо, ти знаєш мене краще. Якщо тобі кортить пограти в кості на життя своїх дітей, то це, гадаю, можна з'ясувати. А можна домовитися як у Дагостці. Досрак це!» Прогорчав один із практиків, здійняв Сокиру і ступив на крок уперед. «І атмосфера насильства робить іще один запаморочливий крок до краю». Вітарія виконала вперед розкриту руку. «Не рухайся!» «У тебе є діти, то й що! Для мене це не має жодного значення, і для сульта не матиме жодного значення!» Зблиснув метал, задзвенів ланцюг, і практик хитнувся вперед, а з його розітнутого горла полилася кров. Хрестоподібний ніж Вітарії швидко повернувся до її долоні, і вона знову перевела погляд на глокту. «Домовитись?» «Саме так. Ти залишаєшся тут». «Ми проходимо. Як кажуть у старших частинах міста, ти нічого не виділа. Ти достатньо добре знаєш, що можеш довіряти Сультові. Він кинув тебе на призволяще в Дагості, чи не так? Та й усе одно з ним покінчено. Гурки стукають у двері. Час спробувати щось нове, як думаєш?» На вітарі посунулася маска. Вона заворушила ротом. «Думає, думає». І скрились очі її головорізів. Виблискували клинки їхньої зброї. «Тільки не викрий цього блефу, сучка! Не смій!» «Гаразд!» Вона змахнула рукою і практики сумовито посунула назад, не зводячи сердитих поглядів і знайманців по той бік кімнати. Бітарі кивнула її жакуватою головою на дверний проріз у кінці зали. «Ідіть отим коридором, у кінці спустіться зі сходів, і там будуть двері. Двері з заклепками з чорного заліза». «Чудово!» Кілька слів можуть бути ефективнішими за купу клинків, навіть у такі часи, як зараз. Глокта пошкандибав геть. Коска та його люди пішли за ним. Вітарі похмуро провела їх поглядом, її очі перетворилися на смертоносні щелини. «Якщо ви, бодай, торкнетеся моїх...» «Так, так», – змахнув рукою Глокта. «Мій жах не знає меж». мить запала тиша. З одного боку площі маршалів осідали рештки випаленої будівлі, пожирачі стояли враженим колом, шоковані не менше за феро. Баяс, здавалося, був єдиним, кого нажахав масштаб руйнації. Його грубий регіт розходився луною і відбивався від стін. «Працює!» – вигукнув він. «Ні!» – скрикнув мамун, і сто слів помчали вперед. Вони наближалися, блищали начищені клинки їхньої прекрасної зброї, Розімкнулись їхні голодні вуста виблискували їхні білі зуби. Вони підходили все ближче, змикаючи коло з жахливою швидкістю і викручуючи пісню ненависті, від якої навіть у феро стигла кров у жилах. Але боян стільки засміявся. Хай почнеться суд. Коли сім'я холодом опалила феру долоню, вона загарчала крізь зуби. Площу овіяв потужний порив вітру, що виник у її центрі, і завалив пожирачів, наче кеглі. Вони кутились і хвитали кінцівками. Вітер розбивав усі вікна, виламував усі двері, оголював дахи всіх будівель. Великі інкрустовані ворота осередку лордів розчахнулися, а тоді зірвались із петель і полетіли через усю площу. Кілька тонн деревини, що крутилися, і крутились, наче папірці серед бурі. Вони несамовито розчищали ряди безпорадніх пожирачів. Розривали тіла в білих обладунках, розкидаючи довкола частини кінцівок, здіймаючи вгору бризки і фонтани крові та пороху. У Ферро мерехтіла долоня і половина передпліччя. Вона швидко й важко дихала, тим часом як отой холод розтікався по її венах, сягаючи кожної частини її тіла та обпалюючи її нутрощі. Сім'я втратила чіткість і тримтіло так, ніби Ферро дивилася на нього крізь бистру воду. Вітер шмагав її по очах, а тим часом білі постаті безладно літали в повітрі, наче іграшки корчилися серед бурі, битого скла, потрощеного дерева, розколотого каменю. З поміж них на ногах трималися не більше дюжини. Та й ті хиталися, хапалися за землю, їхнє блискуче волосся розвівалося, відчайдушно натягувалась від сили поривів. Одна з них потягнулася до феру, загарчавши на вітер. Жінка, на якій шарпалася блискуча корчуга, тягнула руки крізь бурю. Підступали дедалі ближче й ближче. На її гладенькому, гордовитому обличчі добре читалася зневага, як на обличчях пожирачів, які прийшли по її душу біля догоски, як на обличчях роботоргівців, які вкрали в неї життя, як на обличчі Утмана Улдошта, який з посмішкою дивився на її гнів і безпорадність. Лютий крик Феро злився з криками вітру. Вона не знала, що може так завзято розмахнути мечем. Щойно на бездоганному обличчі пожирачки відобразився шок, вигнутий клинок перерізав її простягнуту руку і зітнув їй голову з пліч. Безвільний труп понесло геть, і з його відкритих ран полетів порох. У повітрі миготіла безліч силуетів. Феро стояла нерухомо, тим часом, як повз неї, зі свистом пролітали уламки. У груди пожирачеві, який намагався врятуватися, врізалася балка і понесла його геть, поки той кричав високо здійняло у повітря, прохромленого, наче сарану на рожні. Ще один раптом вибухнув хмарою крові і плоті, а його рештки закрутилися по спіралі і полинули у тремтливе небо. Великий пожирач із бородою ледве просувався вперед, здійнявши над головою величезний кійок і ревів слова, яких не чув ніхто. Хоча повітря пульсувало і крутилося, Ферро все ж бачив, як Бояз поглянув на нього, здійнявши одну браву, побачила, як його губи вимовили одне слово. «Палай!» Якусь мить він палав яскраво, мов зоря. Його образ закарбувався в очах феру білим силуетом, а тоді його почернілі кістки понесло геть бурею. Залишився тільки мамун. Він через силу сунув уперед, тягнучи ноги по каменю, залізу і дюйм за дюймом відчайдушно наближаючись до бояза. У нього зірвався один із поножів і полетів назад, закрутившись у знавіснілому повітрі. А відтак у слід йому полетів наплічник. Тріпотіла рвана тканина. Шкіра на його вискаленому обличчі вкрилася брижами і натягнулася. «Ні!» До першого з-поміж магів відчайдушно потягнулася одна хапка-дряпуча рука, напруживши кінчики пальців. «Так!» «Та – відповів Баяз, і повітря довкола його усміхненого обличчя затримтіло, наче над пустелею. З мамонових пальців зірвалися нігті, його простягнута рука зігнулася, тріснула і відірвалася від плеча. Бездоганна шкіра виходила від кістки і шарпалася, наче порусина і з його розірваного тіла вилітав бурий порох, схожий на пісок під час бурі над дюнами. Раптом мамуна швидко понесло геть, і він врізався у стіну по під дахом однієї з високих будівель. Із країв нерівної діри, яку він залишив по собі, виривалися цеглини і линули назовні і вгору. Вони долучалися до паперу, що шарпався, каменю, що метався, дощок, які крутились, і трупів, які борсилися в повітрі, край площі. Вони дедалі швидше крутились у колі руйнації, що повторювала залізні кола на землі. Ось буря сягнула дахів, високих будівель, а тоді ще вище. Вона білувала та обдирала все, що траплялося їй на шляху, що миті руйнуючи нові камінь, скло, дерево, метал, плоть, стаючи темнішою, швидшою, гучнішою і потужнішою. Через бездумний гнів вітру Феро ледве розчула голос бояза. «Бог усміхається, споглядаючи результати!» Шукач підвівся і похитав з болілою головою. Із його волосся полетів бруд. У нього по руці текла кров, виділяючись червінню на білому тлі. Вочевидь, світ усе-таки не загинув, але явно був до цього близький. І міст, і вартівня зникли. Там, де колись стояли вони, не було нічого, крім великої купи паламаного каменю і широкої прірви у стінах. А ще сили селеної пилу. Хтось досі когось убивав, але набагато більше людей качалися, задихалися і стогнали, ледве пробираючись крізь сміття. Від їхнього бойового духу і сліду не лишилося. Шукач знав, що вони відчувають. Хтось тим часом видирався на ту купу сміття, де колись був рів, і прямував до пролому. Хтось із скуйовдженим волоссями довгим мечем у руці. «Хто, як не Логін, дев'ятипалий?» О, от лайно!» – вилився шукач. Логінові раптом стукнуло в голову справжня дурня, та це і близько не було найстрашнішим. За ним уздовж того мосту, з уламків, йшов дехто ще. Дрижак із сокирою в руці зі щитом на передпліччі і набурмосаним брудним лицем, як у людини, що думає про якусь темну справу. «Ох, от лайно!» – мовчан знизав за порошеними плечима. «Треба за ними піти!» «Ага!» – шукач тицнув великим пальцем у червону шапку, який саме підводився з землі, і струшував із плаща купу щебня. «Збери трохи хлопців, гаразд?» – він показав клинком меча на пролом. «Ми туди!» – трясся йому, як завжди, хотілося постяти. Джизаль заткував тінистою залою, майже не наважуючись навіть дихати і відчуваючи, як піт щіпає йому долоні, шиєю поперек. «Чого вони чекають?» – пробурмотів хтось. Угорі щось легенько рипнуло. Джезаль підвів погляд на чорні крокви. «Ви чули?» Стелю пробив якийсь силует, що полетів білим вихором униз, до коридору і розплющив одного з лицарів тіла. У його нагруднику залишилися дві великі вміятини від них палею, а з його забрала бризнула кров. Жінка всміхнулася Джезалові. «Пророк Калул, шле вітання!» «Союз!» – заревів інший лицар і кинувся вперед. Ось його меч зі свистом полетів до неї, а ось вона вже по інший бік коридору. Клинок бомкнув об кам'яну підлогу, нікому не заподіявши шкоди, але хитнувся вперед. Жінка схопила його під пахвою, злегка зігнула коліна і пожбурила його так, що він із криком пробив стелю. Згори дощем посипалася розтріскана штукатурка. Тим часом, як жінка схопила за шию ще одного рицаря і гепнула його головою об стіну з такою силою, що він так і застряг у розтрощеній кам'їній клаці. Тільки ноги в латах повисли. Довколо його обм'яклого трупа попадали з підставок старовинні мечі і загриміли на підлогу коридору. «Сюди!» – верховний суддя потягнув Джизаля отетерілого і безпорадного до золочених подвійних дверей. Горст підняв один важкий чобіт і копнув їх так, що вони здригнулися і розчахнулися. Вони ввірвалися до зали дзеркал, із якої зникли численні столи, що стояли там у вечір джизалового весілля. Залишився тільки цілий акар порожнього начищеного кахлю. Джезаль побіг до віддалених дверей. Його гучні кроки і важке хрипке, нажахане дихання розходилося луною по величній залі. Він бачив себе на бігу, викривленого в дзеркалах далеко попереду, та обабіч себе, сміховинне видовище, король блазень, який рятується втечею у власному палаці. Корона на бакір, пошматоване обличчя всіяне краплями поту та обмякле від жаху й виснаження. Він загальмував, мало не перекинувся через поспіх, а горст мало не врізався йому в спину. Поряд із віддаленими дверима сиділа на підлозі одна з близнючок, спершись спиною на дзеркальну стіну і відображаючись у ній так, ніби притулилася спиною до сестри. Вона підняла одну мляву руку, заляпану багарянцем крові, і помахала. Джазаль крутнувся до вікон. Не встиг він, бодай, подумати про втечу, як друга близнючка увірвалася до зали. Вона ввалилася до середини з дощем блискучого скла і покотилася по начищеній підлозі, зіп'ялася на ноги і загальмувала. Вона провела довгою рукою по золотому волосю, позіхнула і прицмокнула губами. Запитала. У тебе коли-небудь виникало відчуття, ніби всі веселощі дістаються комусь іншому».